a um. Salat wa salamu ala Rasulillah Shiku e së ndërruar Salamu alaikum wa rahmatullahi Pacja dhe bekimi dhe mshira E Allahu qofshim be ju Takoemi këtu përsëri Në kanalin ton PIS TV Për të vazhduar emisionin ton Në kërkim të adhorimit Emision të cilin e kemi filluar më heret Dhe jemi duke e vazhduar dhe lusim Allaho në madhënuar, që atë që e kemi thënë të jetë e dobishme, të jetë e frëtshme në jetën tonë, të jetë aja cila pa dyshim, dhe të ndikaj në regullimin e raporteve tona me Zotin tonë. E lusë Allaho në madhënuar, që nga këto fjallë që e kemi thënë të përfitojmë në këtë botë, dhe të përfitojmë në botën për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të aja që është më rëndësishme para asaj që kemi punuar, më atë që kemi ndëgjuar. Kemë filluar në emisionin e kaluar të flasim për një ngadhurime teje teje të rëndësishme për njeriu jetë në jetën e tij. Dhe pasi që njerëzit kanë keq kuptime të ndryshme ndaj këtij adhurimi. Dhe ky keq kuptim shpesh herë i lërgon njerëzit nga kryerja e këtij obligimi u detyruam që një emision t'ja kushtojmë vetëm një keqkuptimi. E aje është, a na falë Zotit, pas gjithat kështjeve që i këmbër, pas ketë dzeseve, pas ketë krimeve, na, na, na falë Zotit, kemi thënë që po. Këtë e kemi sëruar në një emision. A ne kështë a pasë zështirë që pa dëshimë, emision e kaluarë edhe këtë mision, të shrikojnë në ata që kam bërë krimet më të mëdha në fëtyrë në tokës. Kam në shirë që ke mision të të bërëton edhe në burgje, që pa dushim të kuptojnë se dere e pendimit të ka lau është të hapur, andaj duhet tjetë edhe të këshoqëria kjo dere e hapur. Dhe në qovë se pendimi bëhet si duhet, Atë pa dyshim, pa dyshim se Allahu azhjel jo vetëm që e fal këtë njeri, por është problem me shpëlimin e të mdhën këtë botë dhe botën tjetër. Allahu i gëzohet kthimit tënd O rob i Tij. O njeri, krijes e Tij. Allahu i gëzohet kthimit tënd tek të Ai. Allahu ku ti të, të kthehesh tek kë Ai kthim si duhet. Kthem që ai e pranon. Atë Allahu i gëzohet shumë këtij kthimi dhe nuk shikon çka ke bër. Kseho te kaj. Kseho tai, ti ta fal. Ngase ne ndëgjuam thirrën e Allahut të manuojë për kët falje. Do nuk kemi nevojë të kushtojmë më tej për fjalë në lidhje me kët që kemi thënë në një mision të tjerë. Të Ta është më shikua së të ndëruar në mbeti që të klasim për kuptimin edhe të pendimit. Ka së dikur së thotë, po mëron kërkaj falje? Që shja, dytë për ka, cilë da unë e kërkaj falje? Unë e kam dëshirë që kështë tjetë. Unë e gëzojmë kërndë gjë njerë që thonjë se unë e kërkaj shumë falje për e Zotit. Mirë po, a e përëren Allahu qëfar dolej kërkimit të faljes? apo Allahu azogjel e kam shiren e madhe, të pranan pas qëfar dole krimi që i ka bërë, mirë po, të dim, dhe të mire mi vesh, pëndim qëfare ajta ka kërzuar. Jo pësa ti duhet këj pëndim, pësë Allahot në këj duhet pëndimi, Allahu ne kemi përmen, nuk e dëmtojnë, nuk e dëpsojnë më katët tonë, e asë nuk e forcojnë a dhorihime tona. Gjëta ti kina për veti. U fale, fale është për veti. Bën keqë, ti kime pësut keqen. Në taj, kushtet e këti pendimi, që i ka vendosur Zoti, nuk jam pësa ti duhet. E përshka është, atër, përshka është, është, nga se vetëm përmes këtyre kushteve, kena mundsi që sinqerisht të dëshmohemi para Zotit se ne jemi penduar. Përkëdersi. Për çka për se vetëm ai i cili i plotson këto kushte i tilli dëshmon me fakte për Allahut se unë o Zot me vërtet vjen kësh për çka kam bër. Me vërtet unë dëshrej që të ma falështi të kaluarën time. Përndaj pa unë bërkot të kaluarëm të këto kushte. Nga si imi të etur, men si po presum të ndëgjëm, apo këto kushte nga se nga këto kushte varët jetë a jonë, shpëtimi jonë, lidhe jonë me Zotin tonë. Në qovë se një njeri e bën një mëkatë, apo bën djetë mëkatë, apo bën qindra mëkatë, qëfarë dhe tjone ato? dënë më pëndu, dënë më kësi, mundësia e egzistan, mirë po. Duhë është të plëtësësht një formular, i cili i ka tri pythje. E plëtësën një formular, i cili i ka tri pythje. Dhe në shkruësht në fund, une filoni, i pranej këto tri kushte dhe dërëzën kërkesin për falje. Ta falë, Zotit. është formulari parë, për njëlejt të mëkate. Ndërsa për njëlejt të të të të të të, është një formular të të të që i ka 4 pjytja. 3 të parët e 7 të dhe 1. Cë është pjytja parë? A ndiësh keqë për mëkate në që kë kë bërë? A të vjenë rëndë? Sër të kujton? A të që kë kë bërë? Po, shumë rëndë unë vjenë. Shumë keqë unë vjenë, sa që me mujtë me e kësi kohën, para më katët nuk do të bëja kurë më. Kjo është kushti parë, a i fështirë, a kërkan mund? Zotit dënë për teje, te a dënë më përndu, a dënë me të shlytë kaluarën, a dëshërën që të pajtojsh me Zotit, a dëshiran që ta adhurash Allahon me adhurimin e pendimit, e që obligime ki, barë që ki, a dan, ku është i parështë të ndi është keqë. Shumë normal. Po cilin njerin normal nuk njetë keqë për të keqën që ka barë? Cili? A ka muslimani cili, së shtë falë, kur? Edhe do një e fillu më u falë kur në gjami së konë, kur s'ka gjëru, tash dënë me anis me a gjëru, dënë me a filu me shku në gjami, spaku të gjumave, të premteve, spaku, dënë me a filu. A kër i thuet, e për t'ka lumen, të të lojem shumë i lume të përshumë falë kur. S'ka kështë o musliman. Aj që kuptën rëndësin e falës, ose adhërimeve të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ose dikush të njëtën ka pire alkohet, ka maltretu familjen, ka ushtru dhun në familje ti. Dënë mu përndu, së prish pun, a ndi është keq, shumë një në keq. Turë po në vjenë për vetën time, të e ke blësu kushtë në parë. Dërët, kushtë i parë është keq ardhja për të kaluarën, keq ardhja për mëkatin e bërë, të ndi është keq. Kjo është për e a pare përndimit. Ka sa i ç ndihet mirë, ai që ndihet keq më të keqën, çfarë vendimi ka kë? Padeshum se jo. E para është të ndihesh keq. Vazhdo të prosh për Allahu të mënduar duke ulur kokën. Çu është po ta mundi t'ja lej vetes ti me një mëkat të till. Kjo është keqardh. për të dyjtë mirë po të vjenë keqë pëse kje buët keqen po të vjenë keqë pëse kje pje alkalë po të vjenë keqë për drogën që kje marë po të vjenë keqë ani kjo shenjë mirë kjo shenjë se si ti dënë më u pendu sinqeresht ku është i dyjtë për të dyjtë a po të vjenë keqë po e tashë e kelon e ke praktisat të keqë Apo e duke vazhdo në të ende? Jo, Allah, ala se këmlon. Këqë për po, më vjenë, për po. e themi se edhe kushtin e para prishë. Kushti i dyti i pëndimit është të braktisës në moment më katin që dëshën të pëndohësht të gëzoti për atë. Qyshë ka mënë si një lu të pëndohët e shishën e birës e ka ende në gojë? Qyshë? Çu shpendohet njëri pej drogës kur sasinë e saj ende kanë gjepin e tij prit një moment të vetmimit edhe për si të vërtet. Çu shpendohet? Ja, kë. S'rpendim kë, është lojë. Prandaj kusht i do shumë të thjeshtë. E para është mendi e qartë. E dyta, leja me një herë, në vend me një herë. Njëse e lën e braktis të keqën në moment kjo është shenjë e shtuar, e se rezitetit të nëse ti me të vërtit, dëshiran që të përfitash nga falja e pak ufish me e zotë të manuar. Kjo është kushti i dytë. Edhe kushti i trejtë që kuës në ruar është ma i letë se dytë parët. Dëvendësësh, vendës shmërit të prerë, tash, se ti mua s'ki me buat më katë. dëmë u pëndu për të kalumën që nuk je falë, po, ndikë e qardhje, fillëmë u falë më një herë, braktisë e lënjën, dhe pra, fillëmë u falë, dhe treta, e treta, vendohë që më smelion në mazën më kurë. U pënduve, u kry, u falë. Këpi e lëkallë, kë bë amoralitet, zina, drogë, kë shpifë, the right raiko ke gabu ke çordhje braktisje vendosmëri 3 3 ke çordhje braktisje vendosmëri në termën ne e bëjmë kur e çkanë se e boi çkanë se e boi pendou pasuri pasuri vendosë skime apo vendosë sinqeresht, julloj, në qovë se ndodhë përsëri, ndonjë herë, me gabu, ndodhë, pëndohë përsëri. Sare të pëndosh me këto kushte, gjithë mund të falet. Mirë po, është një problem, se aji i sinqert, apo, aji e sinqert, se dvjen keq, se i ke praktis, se medver nuk i mu u kësuj, mo, Sa, jemi cincet nga mrena, këto zoti vetëm e din. Ajë që ta falë. Une e kam vetëm ti përmeni, ku ështet. Edhe përfundan mu. Une tërhekem. Une s'kam mu asë zëndit me këtë punë. Ta shë më mbedit me steje edhe zotit. Aje din, a jemi cincert për një me, zë dëna me vo më kur. Aje din se a për një me përna vjen keqë, nga sa aje një brendin ton, si ku si e një dhe të jashtë më ton ajnë në një mësë mirë, ndaj, të ruhemi nga, të ruhemi nga raportet falso me Zotin, të Zotin falci nuk shkanë. Për këtë arsye, këto e në tri kushtet esencialet të pendimit, kush pëndohet nga qëfar dëllaj më kati, duke plëcurat të kushte, duke e realizuar pendimin në këto kuptime, me garansë prej Allahot. Në këtë liber është garansa. Se kom e të falë. Mirë po, plëtësëhet tëndën, e plëtësën zotit vetën. E len mungu tëndën, nuk plëtësot ona tjetër. Kjo e regull. Allahu i madhënuar nuk e shkel kur e asë nuk e thëmë premtimin e ti. Në që vëzët ka premtu, atëherë e zbëton. Për këtër suje thasht shikohes në ruar edhe në emision në parë. Thasht që ne nuk duhet asë një herë të bartim brengën se anë a falët, por duhet të bartim brengën se a kemi kërkuar falë si duhet apo jo. Kjo është gale e unë, kjo është derë të jonë, kjo është e a qëka neve në a preukupon si njerëz, se në qofë se ne, në qofë se ne kërkuim falë si duhet E ajo si duhet, ma të të ria të kryet, dhe pëllëcojt, atër e pa dushim se Allahu ka me të falë. Nga saj ka përmtu? Aj ka përmtu? Për këtë arsye, letë mbetet bre nga jonë, se apo kërkojmë falë si duhet, apo jo. Këto tri kushtë e shikurës në ruar kanë të bëjnë me mëkatet të cilat janë të natyre se raporteve njëri zëtë. Andaj, në qovë se mëkati është i natyre se raporteve mes njeriut dhe zotit, atër për të pëndu nga kjo mëkat. Për të ashly këtë mëkat, duhet të plëcojnë tri kushtet që i tse këmë herët. Duhet që sinqeresht me vendosmërin më të madhe të përgjigjemi me po në tri pytet që i përmban formulari i amnestis, i fales nga në Allah të mënorë atë vjenë keqë, po, bëndëshëm, apo elenë, po, a ke vendos me elenë për gjithmonë, po. Në qovë se gjinojë është, me stje dhe me zotit. To, ne kemi thënë, ne, ne, ne, ne kemi prënë në fillim, se ne kemi obligime në dhej Allahot, por kemi obligime në dhe njerëzve, dhej prëndve, dhej motërës, vlaut, fëqindve, dhej nje, e shëqnis, kemi obligime. Në dhej një që që që që që që që që që që që Andë në qovë se mëkati është i natyres së raporteve, obligimeve që i kemi ndajzotit, tri kushte. Dëvjen keqë, braktisim e njere, dhe vendose që të nuk e bon më kur. Në qovë se mëkati është i natyres së raporteve njëri-njëri, atër tri kushte janë, edhe një kushte ka. Duhër që ti kërkër është tashfali dhe njerit, normal. Shukër e zotin, së imëshirë shumë është thët të fali, por nëse i ke bo dikujt pa drejt, ke shpiv për dikan, e ke akuzur rajshëm dikan, atër e fali aji me kur zotë të me të fali aji. Normal. Shkelli të dhe të njerëzve, ke qëpërdare pasurën e tyne, shpiv për ta, o zotë fali bo. Ja zban. Ta fali, kur këtë ta fali. Përdhaj që është dëmtu, në qofë se dikur sinë qërit i kërkan halalëk, i kërkan falje, le t'ja fal, mos ta pëngan një rion në rrugën e pendimit. Në qofë se i ke marrë dikuj diqka, do t'mi akëthy, më fal, e ku marrë. Andaj, aje që pëndohet do t'jet një bur, aje grua që pëndohet do t'jet një e gudzemë të trimresh, tështë janë gjendje me shkel vetë në tyre, që të falet. Së përtha më në në qmu ose, me shkel ndirë, po, në këtë ras do të me kërku falen njërës. Dikush është dëmtu, na kemi shpif për te, është dëmtu, është dëmtu në ndirë, është dëmtu në pasuri, është dëmtu njët në ti, si pasoj, e akuzës tonë, e si më të kërkujmë allak? Ja të kërkujmë falë, të si e fajtori, fajtori është filani. Mirë po, kam gabu më falë. Atër kjo duhet t'ja falë. Kam gabu, e kam bërë këtë t'keqe, më falë. Falë të qoftë, mirë po, me tri kushte, kur më nuk e bëj? Kjo duhet vlenë për neve edhe në raset e vrasive, që ndodhin fatë kjeqësishë në mesin tonë. Gaban njëri, gabim fatal, i hatashëm është një amorjetën dikujtë. Për ndodhë. Atëherë, aj që është sprovu që të i vritet dikosh, dhe she sinceritet në kërkimin e falës, she këtë qardje të madhe me dëvërtit të kë personi që e ka vrarë, she gëtë shmëri të madhe nga aj që mështë këthetë mund atë punë, të i braktisët të udhë të këqia, letësët falë të qoftë. Zotit të falët. Kështu funksion shushnija. Këto janë kushtët e pendimit. Me këto kushtët e ni, mund të shpërlojmë të kaluarën tonë. Mund të pendomi. Mund që të kryjëm këtë adhorem ndaj Allahut të mamë ashtu sikur që duat e në qovë se pëndohem me kështu, atëherë, qëka ndodhë? Në qovë se pëndohem me këto kushte, atëherë, ndodhë ajo që të të përmendim pas këti pushimi. Në ndëshni, Zotë i është për leftë. <të> ku e së ndërruar, u këthujem për sëri për dëvajduar atë që na kam betu në lidhe me pendimin. Normalishtë, për të flasim për pendimin me emisionet e tëra, do të kemi që ka të themi. Mirë, pa e a ja që më interesën mua, gjatë emisionin të parë dhe gjatë këti të dytet në lidhe me pendimin, është që ne ti mbaj men ato mesaje që ne kemi këm ngullur që ato mështë harruhen. Mesaje i parë që e ka barë të emisioni i parë ka të bëj me pranimin se gjithin e mëkatarë. E dujta, se gjitha mëkat që kemi bërë, qëfar dhe qoftaj, dhe sotë që ditë kohëzati ati, me vitin se kemi bërë, por dhe të rjetin, dhe tash në pleqërit e shtyër, dhe shumë të pendohemi, ti me të bindër se Allahu i maluar e pranëm pëndimin. Mirë po, në mision e dujtë pas ta kemi plesuar, duke thënë se Allahu pranëm pëndimin, Allahu është imëshirë shumë shumë Allahu është falës i madh padyshim. Mirpo jo për çdo kënd. Për ata të cilët nuk dojnë falje, si t'i jo ofal aty. Ai që nuk don zoti më afal. Çysh nuk don, sot dikush sa ka dikush që nuk don zoti më afal. Themi, ai që nuk ndin keqarre për veprat e këqija që i ka bër. Kës don zoti më afal, andaj nuk ia ja fal. Ai që nuk e praktikë veprën e keqe, nuk e lën por vazhdonte këngul. Padyshim se edhe kjo nuk e do në falën edhe i tëriti cili tëri, thët une tash nuk peboj këtë kjeqe jo pëse e më pendu, po së pëmoj se si të unë vjen mundësia e bëj përshri e qysh me thonë këti jafal por ai që do në sinqeresht pënduat ai që e ka breng të mërënshme të jafal zoti këti jafal në si bëson kushtet që i cekë më herën e që ka ndod nëse Allah u në falë fedimësht ati që zotë ja falë, ta din se kënjëri ka fitu shumë, shumë ka fitu. Zotë i këzotë shumë në se na, pëndohëme dhe këthejme të kaj. Zotë i dan ata që pëndohën, thëtë Allahu në Kur'an, inna Allahe juhebbu të të wabin, o wa juhebbu lë mutatahirin. Allahu i dan ata që pëndohën, Allahu i dan ata që pastrohen, Andai a dëshiron që të çpërtosh nga dënimi i rrept i Zotit, nga zgjarrri që muzica bësh kët do ku penduar. A dëshiron ta fitosh shpëlimin e tij, që ka përgatitur një shpëlim që thot vet Zoti, kanë përgatitur për robrit e mi të penduar atash që ambu punë të mira. Ata që janë penduar, thot Allahu kanë përgatitur për ta atë që syrin u ka paqur. Asë veshë nuk kanë dëgju, madje asë nuk kanë mundësi ta imaginojnë. Tërë këtë bukuri, tërë këtë gjenet, tërë këtë shpëtim, ki mundësi ta arrish nëse pëndosh të kaj. Kur nuk është dëvonë? Në që vëse pëndosh, të ka Allahu imadnuar, Allahu të danë, kush preneve ka dëshirë që zote me o rejtë? Asë kush. A dëshirën dëshirënë të të të të të të të të të të të të të të t A don çaj me dashuri e kur ai don pastaj bën që të jetë me dashuri ai don kërkon falë tek Zoti i malluar kërkon falë kë tek ai madje falen nga ana e Allahut të malluar garanton siguri paqe në këtë botë bereqet në pasuni harmoni dhe lumturi në rrethin familial ai dheni sikusë ndëruar Se gjdoj keqe që i ndodh njëri në këtë bot është si pasoj e mëkatëve të ti. Gjdoj keqe që ndodh, gjdoj mësë pajtim, gjdoj nga të rest, madhje me zburit edhe gruas, madhje gjdoj rebelim, gjdoj mësë respektim i fmive nda i prindve, a edhe një kush është shkaktar, mëkatët e pafadura. Mëkatët tonë e jenë shkaktar për gjdoj të zez, për gjdoj të keqe në këtë bot. Ato e në shkak edhe i fatkesive të sh edhe i luftëm e të ndryshme, përfrasuje, nga se mëkati është a i cili i ndzitë këto nga të resa në mesin njerëzve. Në qofë se ne kërkojmë falet e kë Allah i manuar, në qofë se ne i këthejmë ati, kërkojmë pajtim me te, atëherë do të reflektuat nga këj pajtim, pajtim e dhe në tokë, do të reflektuat nga kë falje, pe anës a Allah të falje dhe në tokë, do të reflektuat nga kjo dashuri me Zotin, edhe dashurje të e tokës. Andaj, aj që hynë në Islam, aj që hynë në fen e Allahu të madhnuar, i penduar, i vendosër për një të ardhën matë mirë, i falet e kaluar. Ma djeka një përgzim për të i këti. Jo vetëm që i falet e kaluar ati. Mirë për po Allahu i madhnuar, nëse pendot sinë qëresht, me ato kushe që kemi të sekë, të këqia që a i ka bërë, ja shëndran Allahu në punë të mira. Edhe njerë hoqja bënë, ajë cili pendohet sinë qëri është të këzoti, me kushët që i kemi cek, ajë që emeritan të këllahu emrin, i pendohet arë. Ky njeri, jo që nuk dhëtë gjenë në fletoren, në regjistrin e vepërve të ti, jo që nuk dhëtë gjenë punë qia, ka salatu ja ka falë, por në vend të tyre, dhëtë gjenë punë të mira, që ajë si ka bërë, por i ka shkruar Zoti për ta shpërblyer për pendimin që ai ka bërë. A do një argument për kët? Nga fjalët e Zotit. Nga Kur'ani. Ja këto. Në surën Furqan. Kapiteln e Furqan. Ajetat e fundit ku flet Zoti për pendimin. Do thotë 5-6 ajete, para fundit e kësoj kaptine. Lezoni. Kletë Allah për nësa më kata që njërës të i bëjnë, dhe thotë, ju të ka natyre një dënim i dhemëshëm, illa, përveq atyre, dhe shpëtoj nga këtë dënim, kush? Illa mentabë, nuk dhe të denohat, për të gjëna të bëra, kush pëndohat? O amene, besën, o amilë amelen salihan, dhe bënë pun të mira, ta është më ka vend Në dhenë të atunë të këqiva që i ka bërë ma erët, ta është me vendosë me të mira. Kush i ka këto tri kushte, pendohet, besan, endërëtan të armën e punë të mira. Ula i ke ju bed dilullahu, se ji atim hasanat. Të tjithë ua shëndranë zotit të këqiat në të mira. A ka përgzim me i madhë? A ka si haric me i madhë për njerën se këtë? unë nuk po duam ful tetë çka praj se kësaj nuk po dëshiroj ta ngarkoj këthe me informata tjera, ka se kam frikë se do psohet ky pergzim. Po dëshiroj që gjatë trimisionit, edhe misionit parë për pendimin, edhe misionit të dytë për pendimin, sikur të ndëruar, po dëshiroj që këtë si harresh ta mbaj të freskët vazhdimisht, që ajt të na i freskën zemrët, që ajt na shtyn drejt pendimit, drejt perulës për Allahun të madhnor. Para më ndo oti që si e fal kur vendosë mu falë, vendosë mu falë, ndike qare për kone kaluar jashtë gjamisë, jashtë namazit, braktisë me një herë këtë dëmbeli, këtheju namazit, dhe vendosët në të armën, nuk do të leshë këtë namaskur, adin që ka ndodhë, 30 vitit e kaluara pa namazë, 20 vitit e kaluara, 50 vitit e kaluara pa namazë, do të shkruar të libërën të nëse ke i e falë, se je falë në qofë se të të ndrejsh të, ka, të adhëm. Prandaj, kështët e kanë kuptuar e djetarët e me hershëm, këto fjallë, këto sihariche, këto përgzime të Allahot të madhënuar, mund këtë mënyrë i kanë kuptuar njët dhe kështët, si pëjuflas po unë juve, njët e mënyrë i kanë përgzuar edhe ata njerëzit e kohës e tyre. Ta ndekim këtë ras dhe me këta përfundojmë. Ka, njore, ka një dietar i një vjehor që ka pas emrin Fudail ibn Iyad. Fudail Iberi Iyadit. Fudaili, Allahu e mshiront. Një ditë ka dal në rrugë dhe kishte të takuar një mik të tij. Duke biseduar me mikun e tij, tash Fudaili ky dietar i madh, ky hojë i njëhor, po i thot. "Hojë, dietari", po i thot mikut. "Kam umruk" për i thëtë, so vjeti ki, ju përgjësh kjo tha, i thëa, i ka më ofër gjasht djetë. Kur djetarit ndëgjë këtë përgjësh të ta, qenë ke ofër me arrit, qenë ke ofër me shku në fund tjetës të ndë. Kur ndëgjë kjo njeri për këtë fjal, si i ke bërë gjasht djetë vjetë, gati qenë ke me arrit, me arrit në fund në jetës, i u kujtu historia jetës e ti, i u kujtu anë djetët e të kaluarës, Dhe nuk gjetin ato ditat atë që zgëntheshu. I tha atëri këtij dietari. Atë çka të boj? Të lash rrug dalja. Që ndoshta do të na pyes ti dhe ne ve çdo kush kët pyetje. Mirë hoj. Në rregull, pe kuptoj se tash çka çka është mirë? Po çka të boj? Atëri ky dietari tha një porosi që un kam dëshirë që për të gjitha fjalët që i kam thënë kët mbetet, spa kët mbetet e paharruar fjale e këti djetare, i tha, regulloje atë që të kanë betë, ta falë zote atë që ka kaluar. Njësë aspekt. Regulloje namazin tëndë, në ditë që të kanë betër, ti falë Allahu namazin që si ke falë më herët. Regulloje gjuën tëndë, dhe duke folur mirë, drejtë, sinqerë, dëvërtitë, në ditë që të kanë betër në këtë botë, ta falë zote i gënjështërën, ose mashtrimet e tjera që i ke bër gjatë jetës sënë e kështu më radh rregulloje kët ta falallahu që të njëitin ke gabuar më herët e kështu më radh andaj shikues të nderuar shpresoj se ne këto obligime që kemi ndaj Zotit do ta kryejmë me ndershmëri me dinitet do ta kryejmë tamam ashtu sikur që duhet do ta kryejmë me vërtet natë mënyrë që Zoti të jetë i kënaqur për ne çajte për namë kur pendim gjona jon të jemi të penduar, të jemi të falur, të amnestuar nga anë Allahu të mërnuar, ati që Allahu ja fal, pa dyshim se i ka dhonë në diqka që, që jo të gjithë e gëzojnë këtë. Gëse jo pëse Zotin nuk ka, por fatke cështë, pak për njerëzve sëtë e kanë gale se apo a falë Zotin, apo jo. Fatke cështë. Do të pendohë një dit, pa dyshim, mirë pa, do të qëtë shumë, shumë vonë. Dhe dhe një kohë kur nuk pranohet kjo pëndim. Andaj, kohë kur nuk pranohet pëndimi është kur njëri ju është i vdekur dhe kur njëri ju delt para zotit. Mërë funë mu. Mërë funë mu. Ajë cili vdes, s'ka pëndim për te. E takon Allahun me bagajën e vepërve që e kanë zonë vdekën te. E ne edhim si kur si e cekom se kjo vdekje është një musafer i cili jo që merë leje prej neve kur më ardhë e kur më smardhë por as nuk në lejmërëm për këtë ardhje të saj andë e unë e lësë Allah në më dënuar që në falë të mundëson që të shprejim me dëvërtit ke qardhjen ton më kësimale nga vetja jonë për të kaluar rënësla ndoshta nuk ka qenë ashtu si kur që duhet ta të praktizim të kjeqen me një herë dhe të vendosim se nuk dhëtë këthemi më kur në atë mënyrë të jetesis, nuk dhëtë këthemi më kur në atë o fjallë, në atë o vepra, në atë shëqëri, fond, e zbarë dhe e zdrijtë, Allahu Azjet të ardhë më tonë. Thash, dhe me këte përfundoj, të flasër për pendimin, ka shumë shumë që ka thuan, mirë po, ajo që me intereson mua mësë te përmi, që të arinë të kjo, është të kuptojmë se si imi Na rikthej shpresën e madhe në Allahun e Madh, sa ai na fal. Dhe të kuptojmë se cilë është pendimi që Zoti e pranon. Pastaj e katërta, duke kuptuar tërë kët, atëra të ndriçojmë të ardhmen tonë me këto kuptime që ndriçohet edhe errësirat e kaluara s'e të kaluara sonë. Ktu ndahemi sikur të ndëruar nga emisioni në, në kërkim të adhurimit deri në takimin e ardhshëm me një adhurim tjetër nuk është pesuar se nuk do të neglizhojmë këtë thirje, thirin e Zotit për të pënduar, nuk do të ashtujem, ka ko, nesër, mas nesër, ka se nuk e dinti qka cilë e nesër me. Nuk e dinti se qka cilë e nesër me. Andaj, shqydzoj e këtë përgzem prej Zotit, para se të shëndrojt në një ngushtlem, i cili nuk të krymë punë pastaj. Zotit ju falë të gjithve. Zotit ju mundsof që të kërka një falë e prej ti, por në dharë Zotit trimni guzim, që edhe në dërmjëllë vete të kërkojmë halalëk falje, dhe në ebë guzim neve që kemi bërkeq, ndaj dikujt në fal, edhe ati që i kërkojt falje, të i ebë Zotit guzim dhe burni që të fal, që tjetë një shëqëri që falin, të i kalojnë, mëshirojnë, dhe janë të pajtuar dhe duke ecur, deri Allahu të mënduar mua është sikur ai e ka mësuar deri në takimin e arsim Zoti ju shkoj left assalamu alaykum wa rahmatullah